«З яких це ти надходжень збираєш? Чувак не витримав тихий. Ну, то мати празниково коли дасть, то баба, то булочку в школі не з'їм, то пляшки десь дам. Тепер нема вже кому пляшки приймати, перебив його свиня. І мене після цих слів пересмикнуло. Бере це все із собою, десь по дорозі буде нагода, ножем повиколупаємо». «Готовий? Тоді давай до мене». Свиня збирався довше за нас. Він спочатку натягнув штани, пошиті спеціально для нього в ательє. Потім рішуче зняв їх і вбрався у трикотажні спортивні штани та кеди. Потім одягнув білу футболку, але подумав і зняв її». Вибрав іншу синю, з якимись не нашими літерами на пузі, такі футболки продавали цигани на вокзалах, викинувши зі шкільної сумки книжки, запхав туди светр білу кепку з пластмасовим козирком, туди ж відправив замотаний у газету шматок сала і пару праних шкарпеток. Більше нічого не влазило, коли все було готове. Тихий, винувато, подивився на нас. Те є пацани з бабками голяку. Нас нема заначок, коротше. Десь же заробимо. Від чим на м'ясокомбінаті сторожує, і нема заначок, витріщився я на нього. Він ковбасою бере, м'ясом там. Коротше, бабок я вдома не бачив, тільки м'ясо. Ну, сало ще. Може, десь і є, хрін його знає». Він жадний, скотина, все на жигулі хоче назбирати. Каже, нема, сам точно десь заховав, тільки я, пацани, правда, не знаю. Вести його до Києва і, можливо, далі за власний рахунок мені не дуже посміхалося. Зайцю, я думаю, теж, але виглядало так, що мені доведеться платити за усіх, витрушувати зі скарбничної Юркові накопичення ніколи, але ради... На те все одно не було. Товариші у школі, ми раптом опинилися ще й товаришами по нещастю. Розберемося. Вдавано байдуже промовив я, розуміючи, що на якийсь час стаю ватажком усієї сієї компанії. 25 карбованців, родичі в Києві, так що без мене гальмонутий, стрьомний заєць і надто вже розумний свиня далеко не заїдуть. Не знаю тільки, чи вони це розуміли, але при першій ліпшій нагоді я їм збирався пояснити, скільки буде 2,2. А поки що ми поспішали на електричку. Ми ночуємо у гаражі. 20 травня 1985 року з вечора до ночі. Довге, зелене, ковбасою воняє. Це загадка про електричку Ніжин Київ. Зараз, коли ковбаси та іншої закусі кругом навалом, загадка забулася. А тоді ця електричка чимось на зразок дороги життя була. Ну, пам'ятаєте, коли Ленінград німців блокаду взяли? Там по льоду Ладоського озера вантажівки з продуктами їздили. Це ми ще у школі вчили, тоді, пригадую, зовсім шпендиком був. І дуже переймався, як люди в блокаду горобців та собак ловили, аби з'їсти. І ще одне. Коли матушка нам із батьком макаронів без нічого варила, тільки салом трішечки засмажувала, то примовляла з тихою злістю – жиріть, проглоти, жиріть. У блокадному Ленінграді цього не було. Ми, звичайно, не голодували... За совка ніхто офіційно з голоду не помер. Ось тільки старі у мене якісь не такі вродилися. Навіть мамка Литовченка, робітниця на заводі, без жодних зв'язків та пільги, і то десь шпроти діставала. Сервела до свят і варену ковбасу. Не часто, але таки діставала. Хтось десь їй на чийсь ветеранський чи інвалідський пайок брав. «Провідчима свині, м'ясокомбінатського сторожа, я вже казав і взагалі мовчу. А в нас удома болта смоктали. Ну, це я в переносному смислі, звичайно, але спеціально в чергах за ковбасою чи там маслом матушка не вистоювала». Пощастить, купить ковбаски, не пощастить, рибні консерви, автоматичі олії їмо, сало, суп та борщ вона ще варила з кістока, коли першу зарплату отримав. Це вже після бурси було. Так рванули ми чуваками на Київ, вистояв я там у черзі в гастрономі, купив сосисок тоненьких кілограм і увесь кілограм на лавиці у парку жер, поки чуваки морозивом бавилися. Живіт не болів, нічого, все нормально, пепсі-пляшку випив і порядок. Це є до того, що за продуктами народ зніжена на Київ перся, особливо по вихідних. Ще у нас така туристична служба була, вони екскурсії до Києва організовували. Постійно повні автобуси, точно кажу, завезуть людей чи в Лавру, чи на ВДНГ, чи взагалі до музею Леніна. Полазять люди там пару годин, а потім головне – центральний гастроном. Чи якщо водій знає інші місця, де черги менше везе туристів туди? Більше кілограму в одні руки не давали, а в гастрономі дві черги – одна в касу, друга до прилавку – Ось і везли з Києва кіло лікарської чи останкінської, кіло рулету, кіло сиру, кіло масла, кіло сосисок і пляшку пепсі-коли за 60 копійок. Такий стандартний продуктовий набір. Іноді матушка давала гроші знайомим, які в Київ їхали, та загалом якось ми без цього обходилися. Не знаю, добре це чи погано, досі для себе не вирішив. А тоді нам пощастило що понеділок і народу в Денній електриці майже не було. Ми ж не за продуктами їхали, тікали світ за очі. Тому виходить, загальні проблеми – купити ковбаси і нажертися – нас не обходили. Проблеми виникли інші, причому відразу тільки ми вмостилися на жорстких дермантинових сидіннях. Обережно двері зачиняються. Наступна станція – «Червоні партизани». Електричка рушила, і тут ми побачили, як свиня перемінився в обличчі зубдаю. Він тепер виглядав більш переляканим, ніж годину тому, е коли на наших очах божевільний жінку ножем різав. «Бля, пацани, влетіли ми куди?» – не зрозумів заєць. «Туди». Свиня з пересердя ляснув стиснутим кулаком по товстому склу вікна, так ляснув, що воно, бідолашнє, аж тихенько дзенькнуло. «Вікно розгатиш», – проговорив я. «Та хріну уже з ним! Ми, мужики, документів із собою не взяли. А куди людина без документів? На який бам вербуватися?» Про можливість вербовки на БАМ ми вже почали говорити по дорозі на вокзал. Там, казав тихий, зайва людина, зайвою не буде. І на вікни особливо дивляться. У мене все впало. Точно бляха. Ніхто з нас навіть не думав про документи. Хоча, з одного боку, які в нас документи йде. Паспортів ще нема, ні в кого. Бо їх тільки в 16 років видають. Комсомольські квитки? Так ми не комсомольці. Заяць ніколи про такі речі не думав, а ми зі свинею тут якусь дивну принциповість виявили. Зовсім нам, до речі, не властиво. Не те, щоб нас у комсомол не приймали Тут якраз навпаки, в них план був, усі школярі підліткового віку стовідсотково мусили вступити до ВЛКСМ. Нас навіть охоплювали шефською комсомольською роботою. Була така людина, аж цілий комсорг школи, у модних прозорих гольфах ходила». Комсомолиця Рутюнов усе за нею упадав, хоча та від нього була на два роки старша Коротше, нас трьох час від часу на загальні комсомольські заходи заганяли Тільки на нас це мало діяло Я сказав, не хочу, а свиня за мною повторив Нічого ми нікому не хотіли довести, навіть у думках не було, просто не хотіли Ламало все це Ламало і харило Значить комсомольських квитків у нас нема Є так звані учнівські Та ще приписні свідоцтва з військомату Правда, свій учнівський я десь посіяв Зате приписне зараза На видному місці удома лежить